doina de la cruce Doamne sus în cer la cruce doina noastră când se duce ți se închină cu noftat, fiindcă iar te-am supărat Doamne sus în cer la cruce doina în inimi a intrat și în adânc ia te aflat așteptând în singurat Doamne, sus în cer la cruce, Doina, mugure de stea, Ne-a adus icoana ta. Doamne, sus în cer la cruce, Doina, ca ta, Pe români i-a adunat Când la tine i-ai chemat. Doamne, sus în cer la cruce, Doina, harul tău cel minunat, Peste suflet ne-a turnat și în cuget. Ne-a curățat. Doamne, sus în cer la cruce, doina dulce te-a rugat, Să ne dai din pâinea ta hrana cea de-a de Doamne, sus în cer la cruce, doina dorul ți l aduce, Ca un neam să-l mântuiască pe păstor să-l fericească. Doamne, sus în cer la cruce, Doina șterge cu un fuior, toată pata de păcat, care neamul ne-am tinat. Doamne Sus încer la cruce, Doina na râvna ți-o aduce, ca să fim noi via ta și cu rod te îmbucura. Doamne Sus încer la cruce, când cu dor ne vei chema, noi cu dragă vom cânta doina cea de-a de Lacrimă pentru doina de dor. Doamne, o doină ca o lacrimă de dor, țiocântă ai tăi îngeri, când pe calea luminată în zbor, sufletele care au rodit cu spor.